Dai cu șpurițul până la ziua, pe șoseaua Cheful suprem. să ajungă până în sufletul. Comedie radiofonică de Tudor Mușatescu. Și să extingă stingă focul lui. Iată buletinul de identitate al acestei lucrări. Timpul precis în care se petrece acțiunea. Acum 30 și ceva de ani, în ziua de anul nou, după masa de prânz Decorul în care aceasta se desfășoare, Un salon de cel mai perfect prost gust în casa industriașului Mișu Târtoșide Coproprietar al unei mari de textile și anume Firul Vieții Personajele Penelope Târtoșide, gazda Acum 10 ani am primit tot pe cei 37 pe care i-are și astăzi. Mișu Târtoșide, găzdoiul, soțul său. Târtoș așa cum îl arată și numele. Are picioare scurte ca de pian și capul mare cât un mertic de ovăz. Maca, rezumat de la Andromaca. Fica lor și tragedia familiei. Nae Ragasonescu, asociatul lui Mișu Târtoșide, un fel de putină cu pantaloni, mâncăcios ca un pluton de recruz după instrucție și libidinos ca toți ludovicii Franței după istoria galantă. Agata, soția lui Ragasonescu. O mitocancă bogată, planturoasă și plină de sexapil, cum se laudă domnia sa Când vrea să facă pe culta în societate Madu, fiul lor De fapt îl cheamă Radu Dar fiind cepeleag, nu poate pronunța pe R Drept care zice Madu în loc de Radu Mamă în loc de Ramă Maci în loc de Raci am om în loc de amor, și așa mai departe. E foarte mai cu doamnele respectiv crai, fiindcă are parale berechet. Adică ame, pamale, bemechet, cum însuși se exprimă. Doctorul Pruncu, medicul, cumant, pardon, medicul curant al celor două familii. Ana Esmeralda, soacra lui Târtoșide Și nu o să schimbe tocmai ea legea eternă a soacrelor e, Și cu acestea spuse, poftiți vă rog în salonul familiei Târtoșide Pe relope, dragă! Ne-ai la masa resturilor, nu? Dar <laughs> văd că-mi nasturii la vestă, <laughs> de cât am mâncat. <laughs> Fiindcă cea mai bună masă de pe lună, dragă este dejunul din ziua de anul nou, a. când se mănâncă toate resturile de la masa de din de la de pui că, în afară de rămășițele pământești ale anului defuncă, Goana Penelove ne-a mai dat și ce perciile alea guzmântână. Unul, e? curaspe preparate special a. pentru noi. Ei, a. Extraordinar a fost Goana Penelove. Și acum mă mai limpe pe ca Hector la măcelăria. Hai de <laughs> ești dumneata dragul doctore, și vrei să-mi faci complimente? Nu, sau Fiindcă am apucat să vă spun că le-am pregătit eu. Eu, cum, -am de eu? Eu. Apropo de pe Penelope, dragă Tu cum le încerci ca să fii sigură că nu sunt otrăvitoare? Da, chiar, chiar, Da, tu? Ei, eu, eu le încerc mașer în cel mai clasicism dintre moduri da. e, După ce le curăț și le dau în trei pe murdare Că da. în a patra nu mai le limpezesc da. Pun o lingurită de argintă în cratiță da. Și dacă lingurita se negrește în compoziție Înseamnă precis că ciupercile sunt otrăvitoare și ne arunc la canal Vax! Da, de, de ce vax cu anesmeraldo? Fiindcă nu mai există lingurițe de argint veritare. E, nu? da, da, da, da. e suflate numai cu argint pe deasupra. Și da. da. si pe dedesubt tine marcate. marcată. Da? Și da? mamă mare, mata, cum le încerci? Așa cum le-a încercat neam de neamul meu, care afară de morți, de moarte bună, ca sau alt fel de decesuri, mm -hmm. n-a murit nimeni din ciuperci. E, e, e, e. Și, Maică, ta a învățat de la mine cum să le încerci. Adică, cum cu Ana Ismeralda? Da, Ce te baști tu într-ale gospodăriei, tu vezi de cifrele tale. Hai, hai pe de spune da, Spunem și mie cum te a învățat cu Ana Mare să încerci ciupercile ca să vezi dacă nu e otrăvite. Dragă! E foarte simplu tu Așa. Ah, Eu tu, după rețeta pe care o am de la mama tu Și care, slavă Domnului Noi mâncăm ciuperci în fiecare zi aproape Că ne da, aduce da. de la țară după ploaie Iu. Nu le încerc nici cu lingurița de argint Nici cu cărbun stin, Și nici cu țipirig. Cum adică cu țipiric? Eu știu că da, țipiricul se pune la sonerie da, Păi da, da, tocmai da, da, e da. gata, dragă Metoda țipirigului, ne-a rămas De pe vremea romanului. Adică, dragă, pui o linguriță de cipirig De la sonerie în cratița cu ciuper și dacă încep să sune, e alarma. adică sunt o Iar dacă nu sco nicio vorbă zice că poți să ne gatești fără nicio grijă. E comestibil. Sunt nenemișile, că e mai multe. Nu n-ar rodești, Sigur că e mai multe, că nu să prepare o singură ciupercă. Subti mamă. Ia, nu mai faceți tu domnul nomadul pe jurist cu mine, după ce ai rămas toată viața ca tacto. Ai când arem să repeten gato. Da, să. Eh, ce vorbești? Eu nici n-am învățat carte, așa că fără fără Domnul Domn ca să ne lămumim. Am zis e, fiindcă sunt numai una. Adică e destul să fie numai o singură ciupercă într ca să le contamineze pe toate celelalte de microbi mortale. Nu, să nu mai faci pe adicționarul cu mine că nu se prinde. Venelo venelo pe spune, dragă, cum le încerci. Cum putem, că suntem în familie? Ce-i tot, dai, zonă? Păi, da. mai e necesară în toate împrumejumămile vieții. Mă rog, da. eu nu mă iau decât după sistemul mamei. Așa, adică? Ei, adică tu, eu prepar percele, așa cum mi le aduce de la țară. Da. Sau cum le cumpără bucătarea asta din piața sau de la da, da, da. Și după în care e gata, indiferent de modul în care sunt preparate, cu un ceas înainte de a le servi la masă tu, a, da? îi dau câinelui să Mănânce o porție dublă ce dacă câinele e de masă? Ia <grijă> Da, e și? Ei, Ei. și? Și dacă în acest ceas Că atât e termenul legal pentru otrăvire, Câinele nu moare Atunci absolut fără nicio grijă Ciupercile la masă Nu există pe lume Nicio rețetă mai sigură ca asta Infailibilă!" E, Vorba e de o meu, că era mort după ciuperci." De-acult?" Perfect. Dar dacă n-ai câine la dispoziție, ce faci?" E. Foarte simplu, drăguță În loc de ciuperci faci niște jumări ha? Și le dai în locul lor. Pai pai pai, ce, oul nu e tot legumă De neamul ciupercilor oh, Oul e animal cu ană, mame, că face pui Ciupercile sunt plante Că se înmulțesc pe în mine și zamzabagiu E, și ciupercile pe care le mâncarăm noi de near, tot Le-a încercat, Penelope Firește! Pe care aplic de când m-am măritat Zestre de la mama Care e să veche Mersi de compliment Cabeva să că tati pe Ești fată de bucătă mea să mașem? Ea, doamne Ce ești? Ce este? Ce e Ce-ți biemi așa? Cine te-a Ce credea Câinele Al nostru Rex Amuret ai, si, nu. Am un mex nu <trui> știu ce vombește Adineauri, a făcut de dor <trui> <trui> Și gata, s-a decedat pe loc Dumnezeu să-l cum a făcut Și înainte să servim la masă ciupercile Când i-am dat porția lui Era așa de vesel și de jucăret sărac Parcă nu i-a fost dat bună Domnul Madu Și parcă știa că e ultimii ciuperci Pe care le mai mănâncă Mai avem cu el, Doamne da. Mai bine dacă m ziua, toată ziua. nici măcar nu m-am mări vot Fără el am rămas mai văduvă decât de a fie cu tot neamul de la care a o tot să Ah, Ei. cloșca ca blendele, nu vă rușine Uitați-vă la mine Eu sunt cea mai bătrână dintre toți Și deși mai am cel mai puțin de trei Nu am pierd complet. o ter! Repede că le simt de tot Eter că mor Eterm, mepede Eterm Ce eeter, mă, lapte S-a ducă lapte, că e spân la ce pierd Florico Florico, atunci îți scrie pe de oala cu să Oala cu lapte, zic eu de, de ce, ce, ce lapte, minciune? Ce lapte? Doctor, să ah. doctor! Păi avem doctor, aici nu e doctor, aici ne, doctor, aici ah. doctor Pruncu, Se nu e? Și oh, salvare, repede! și pe toți doctorii din București mm. și băiești în strănețate și toate salvând oh, din luna! Dau tot ce am avere! Fabrică, tot... Repede, doctor, repede, că tu te pricep la morți Dă telefoare peste tot nu, nu, nu stai așa cu brațele încrucișate. Vă rog, vă rog, din nenorocire Totul este deprisos Totul este deprisos da, da, doctor da. me Având în vedere că de când am mâncat ciupercile Au trecut peste două ceasuri bă. Nu mai avem nevoie nici de doctori Nici de salvări Adică, niciun adică, adică, adică, adică, adică, adică, adică, adică nici medic nu ne mai poate scăpa Și nu salvarea mai poate salva. Domnilor, conițelor, ireparabilul va începe în scurt timp Aole, să se producă. Cum adică? Inutil să ne mai chinuim, să suportăm spălături. Nu, da, spălături. Cu alte cuvinte, ne-am spălat pe pot de viață. Oh, de nenorocire, da. da. No! Și singurul ajutor pe care vi-l pot da ca doctor, spure, spure. e un sfat, nu, nu medical, care ar fi de prisos. Da. Ci unul psihologic, ca să zică așa. Și foarte prietenesc Adică același timp. Noi toți ne trăim acum ultimele clipe din viață. Să ne păstrăm calmul și să privim moartea în față. Așa cum am privit și viața Chit sau balenă, adică Exact, oană mare, exact, chit sau balenă Așa că, iată ce vă propun ce, eu ce. Atât ca medic, cât și ca prieteni de nevătate. Ce? ce? ce? ce Sărți să-ți fie coară penelope Și părcile penelope Precătite de bună mea Vă rog, ascultați peste puțin, peste puțin, ne vor apuca durerile atroce. Ale face-mi. ale, ale Ale o te am în trusa mea, de care nu mă despart niciodată, câteva fiole cu orfine. Care ne vor ajuta să nu mai simțim aceste dureri. mă fine. nu doctor. Mulțumesc de orare, cu Ana Esmeralda, de mai am cânt. Cam care ar fi, doctore, dragă, maximul de timp până când, pardon de expresie o să dăm ori Asta e totul, e să nu simțim momentul când se apropie. De aceea vă propun... Să facem un chef! Bravo. UMA! Bravo. UMA! Lasă bravo, la bravo, beție generală! Cel puțin dacă tot murim, să murim beți morți. Azi, murim Azi. beți monți! Va fi? Va fi de nostru suplendat, dar da. eu nu vmeau să mom, nu vmeau să mom. că te treabă cineva, ori eu că sunt mamă, da. tu care ești un mop da. pe mine. Da. eu că să mă sinucit singură acum. și mi-era frică. Da, da, da. Zimer, și maică, da. că acum nu mai ai de ce să-ți fie frică, te sinucide ciuperțile. Foarte bine, foarte bine. Sună, dacă pe pespul, sună să vie toate splugele. Să deșerte toată pivrița să gurească toate cămările. Că să așa. gângă vinul și să pocnească șampania. Să ne spălăm cu coneac fransuzezi pe mâini așa. În să de spălături de salvare. Gurească-i cheful supremu! mamă la un chef da, suprem ca ăsta da, Nu se poate să n-avem și puțină muzică da, da, da, da, da, da, Pune tu la patefon un marș funebru Pune, pune Pune marșul funebru da, da, da. de șaplin Nu, nu, da, nu. din contra Ce? Să punem muzică cât mai veselă Ca să plecăm de pe lume asta cât mai bine dispuși Și acum treceți pe rând să vă fac mărfinan. Da, mărfină, mărfină. Bravo, nouă! Trăirem să ne vedem și morți. <laughs> să <traiem. laughs> Alam să-ți fie cu o esmerală, dar știu că le pei. <laughs> Peneră suflată! Da, de ce să mă stropesc popa cu vin pe deasupra Și să nu mă stropesc eu cu vițchii pe de năodă? <gângh> Ai dreptate, mă, mă, brudit! Brudersap! Brudersap! Brudersap! Brudersap! Hai! Hai, dragă! Hai, dragă, să le facem gustul de funcțiilor, <gângh> sora? <restura, gângh> și se bem cum vor ei. Brodel, așa! Mama, mame, mudem, <laughs> așa! Hai, brodel, așa! Că asa îi plăcea și Ludosov, te, al meu, Dumnezeu să-i să Hai, da! Hai, da. Așa, Și fiindcă. Și fiindcă penelote, mamă, da, fiindcă suntem acum la un pahar de, Asta. cum n-ai mai zice, de, de, de, de, e? de ghițchi, de ăsta. Înainte da. de a muri, vreau să-ți fac o confidență. Care, mamă? Tu știi cine-i tactu. Sigur că știu. Tata, cine să fie? Doi stăi stând, mi drăscu. Vorbe! Do, ai meu, a fost în căznicia noastră, numai ce i-am făcut eu la cimitir? Hmm. Bust! Așa <rășa> că tu de fapt... Mama, a fost... Mama, te <rășa> rog, da, da, da. Hai dreptate. Mișule, da, da. mișule, mă întoarnăm unul de ăsta de, yeah. de vițchi, dar <rășa> fără sifon, yeah, da, că-mi face gaze. Ce-mi pare că Că v-ai murit fără a-i tea ne vine, dar nu ne pasă, Mam-tea cum a noi o domim. N-a ne numățit, n-a ne dragă, cum poți să spui așa ceva? Înțeleg eu și cu maică ta care suntem cu doi-trei ani mai mari ca tine. tu să te bucuri că mori fără tinerețe. Cred că ai băut prea mult. Mă bucur și dau din coadă că mor, fiindcă asta este adevărul taia, gata. Tu, tu mai tu, uite înțeleg, te bucure că mare băta mare, că tot e peducă. Ba, da. dar tu fată de 20. Hai, da. da, de 20 de ani fiu, dar fața mai încet tantiaga. Tași din țin gumă, din ți te moc. Și dacă mă bucur că mor, îți egodată cu mine o să moră și Oh, go. oh no! I'm going myself. Copilul pe care l-ai stept de vie. copilul lui madu. Oare madu. Esta. mă, mămă, mămă, no no Și Dumnezeule să lunei era Și tu, mamă, și Dumnezeata ta, știut că vreau să mă ridic cu madu. Și v-a topusă mândoi ca niște fiare să ne desetorim. Ca niște fiare. Și tu mama ai spus că e copil de mitocancă. Și Dumnezeata ta că e copil de par venit. E și uite că copilul a venit și vă amroba la voastră Umișule, ai spus tu de mine că sunt parvenit? În fața morții nu m-am dreptul să-mi min, Am spus din că ești și tu, pe ai spus de mine ca să-mi tocagă! Parcă mai era nevoie să spun eu știu o lume dragă și se vede cu ochii liberi <gântări> Îi trosnește care stealul i cât un tine Și ai și buza din față ieșită Ca balcoanele caselor de zestre de la maica ta <gântări> ca acum dacă toti să murim De ce să nu fim sincere și noi odată? Asta am spus Ia zis-o! Și asta ah. cu balconul o știe de la mine! care in viața mea n-am putut să sufăr mitocane Nu! Nu te legi de originea mea! M-am tântoși de. Nu! Ne poate de simigiu îmbogățit din plăcintă cu câștig bâu! Cam și mânză, da, da! Ca dacă nu te vine unchi, tu să sase toată averea nu te mai lua de nevastă scopă! Mamă, Mama, mă cam acum în fața! Mamți, cine zguma, guma? cine guma? ascultă să Să înveți pe copiii tăi cum să se poate în societate. Mine. Și să nu fii o cu mine că dau o palmă peste gumă de te fac bazorelief și treci vămile vânducului fără identitate. Mamă, ascultă, dragă, domnule Ragasonescu, scumpul meu asociat, soția dumneavoastră care o viață întreagă s-a dat în stampă, am înțeles să nu se lase de nărab, și să fac același lucru și acum, în fața morții. M-a făcut excroc! Și ce, ce? Nu ești? În orice ce? caz cu tine, n-am fost în ceea ce privește Asociația noastră. Eh. E adevărat, recunosc acum, înainte de a mă împățeșa în fața judecății de-apoi, când ceea ce privește Agata, eh. nevastă-ta, eh. am avut anumite lipsuri față de ea. Ce? Dar de la lipsuri până la excoucherie e o distanță, ca de la tine la mine, doamne. Ce lipsuri, mă rog, ai putut să ai dumneavoastră față de soția mea? Dragă, ce? să spunem lucrurilor pe nume. Acum cinci ani, când am făcut asociația noastră, da, da. eu nu aveam niciun alt capital lichid afară de mine personal. Da. Acum Azi. tot mor, draga Sonescule. Să mor cu conștiința ușurată. Eu i-am dat capitalul necesar Ca să se asocieze cu tine Cu ce E Mors, morți Dar prea multe vrei da. să știi și tu, na? Cu ce dobândă-ți-o da nevasă banii, domnule tărtoșine Nu mă forța, dragă Să fiu măgar mai ales pe pată de moarte. <laughs> Însă tot ceea ce pot să spun cu mâna pe conștiință A? este că dobânzile pe care mi le pretindea nevastăta s-au mărit, mărit dragă de așa natură încât n-am mai putut să le fac față. Cu alte cuvinte? De ce cu altele? Cu astea pe care le-am spus. Mă specula, bă, mă, mă ce mai ai colo? încolo, îmi lua ultimul ban. Chiar și mărunțișul pe care trebuia să-l țin pentru nevandă oh, oh, oh, oh. pentru, pentru casa, adică. Și de-aia face acum excroc, Mușime! Oh, ai... e... Mușime! Escroc! Escroc sentimental! Valit Mușime! Nu mai fost tu stare să mă șel ah. cu bai dâna asta? Valdemă, mama! Nu mai în interesul firmii, dragă Penelope. Ah, ce bine pare că murim... Ca să te văd mult mm. din cauza tecunoșilor tare! Pardon! Pardon! Pardon! Cu alte cuvinte, iubite, domnule domnule mi mai necinstit casa! Din contră, domnule, ți-am cinstit-o! De acord! De acord! Trebuie care-ți voi rămâne recunoscător și pe lumea cealaltă! Merci. Vreau și eu să-mi descarc sufletul! mă no, rog! No. No. Domnule Mișu Trătoșide, na. scumpul meu prieten și asociat, da, da. Da. află acum în ceasul morții că furtul de 500.000 de lei de la firul vieții n-a fost comis de nenorocitul ăla de contabil care stă în pușcărie degeaba, Și hmm. de mine, com, com, com. asociatul și prietenul dumitare de ah. votat, ah, de ca să-i cumpăr nevestitii. Lui cuara Penelope vizonu pe care l-a câștigat ah. zexe la loterie și fără care nu mi-ar fi cedat în viața ei Nu știți ce vorbește trebnicule. A știe și cu ocazia s-au și un cornoratule ca să. Taci de Taci de Doamne, ce familie, ce prieteni, ce lume! Ce mari cu copii mici? Că cel puțin eu am făcut-o pe penelopea mea când era măritată Cocote, pești, bandizi Deba! și scroci Mi-e de lumea în care mame, Pustule, da, mama, mama pușule, mai dă un pahar de whisky de ăsta Că sunt inervată. vedea. Ce? Ce? Ce vreau vă rog, puțin până afară. să avem. Fiindcă șoferul lui Don Castopol, ăla de peste drum, care ne-a călcat câinele cu mașina. Ce? să-l ridice de stradă. Și când am țipat la el și am spus că o să-l dați în judecată, a zis că să-i mâncați întâi coada câinelui și pe urmă se judecă. Că el nu e dricar de câini morți. Ați ascultat Cheful Suprem, comedie radiofonică de Tudor Mușatescu. Distribuția a fost următoarea. Penelope, Virginica Romanovski, artistă emerită. Maca, Sanda Toma. Nae, Alexandru Jugaru, artist al poporului. Agata, Nineta Gusti, artistă emerită. Madu, Demrădulescu. Esmeralda, Natasha Alexandra, artiste emerită. Doctorul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit Fata din casă, Rodica Țusuianu Crainicu, Horia Șerbănescu Regia de studio, Crânguța Amană Regia muzicală, Mihai Roman Regia tehnică, inginer, George Buican Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit